deixa-me ser tua amiga amor a tua amiga só já que não queres que p e l o teu amor seja a melhor a mais triste de todas as mulheres que só de ti me venha mágoa e dor o que me importa a mim o que quiseres é sempre um sonho bom seja o que for b e n dito sejas tu por me dizer beija minhas mãos amor devagarinho como se os dois nascêssemos irmãos aves cantando ao sol no mesmo ninho beija mas bem que fantasia louca guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei para a minha bo c a